أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرِسُولَهُ أُولَيْهِكَ هُمُ السَّادِقُونَ <تصفيق> الله جل جلاله ذره دل ذکر کوي او پوکرای مهاجرین اورب سے آیات کې مهاجرین النرز تو بیا د انصارو تذکرہ دا او بیا روستو صحابو مهاجرین او د انصار په نقش قدم باندې د چلیدون کو خلکو ذکر را او مالکaikum چې بغیر د جګړې نه حاصل شي نو دا غي مساریب ذکر شو عموما او ذکر کېږي په دی آیاتونو کې خصوصا نو خصوصی خلق په اول ايات کې الله پر مې چيلل پوکرا المهاجرين دغه مالګاني مالفه چې کوم واغسته شه د بنين نذیرو نایاروس دغه استه شي نو دا د پاره دا غریبانانو د هجرت کوونکو الذین اخرجوا من دیارهم هغه خلک چې هغه وخلې شوې د دې د کورونو او آبواله د دې د مالونو نل او ته پوکراوه زکه د دې هر سب مګه کې پاتې شي د دې کورونو د دې که کوم ز و مکی مکرمین راغلی و غل د پادشو نو فکران شو حاجت من شو او مهاجرین جون ک د الله در زاده پار او د خپل دین په عزت د پار او په دین باندې د عمل د پار خپل وطن پری خود نو ددی و چې و تعالی جل جلاله مهاجرین و هجرت کوونکی اور پسې ذکر کلو گویا کې د پکر وجه ذکر کلا چې ولي پکيران نه نلاو پر مې لزکه د دې معلومه او د دې کورونه غف مکه کې پاتشي وی دی دا غې نه کا پیرانو روخ کلی د نزه پکيران نه ندی زګي یو مسله عام معلوم شو چې دا خلک کې ذکر ځکرلو د مدیې د انصار او دغوی کورونه او معلوونهوو او د دی نه پې شوو نو لیل په کرایل مهاجری نه خاصتندلله خصوصی طور ورکل په کار دی دد و چې نبی اسلام چې ټول جمکلو نه ټولو ساحه او انثار دا یا رسول الله دې کې دغه معلومه تقسیم کا او سره د دینه زمنګ په کورونو کې د ه موسیږي اا نو ويل السلامم طول مهاجرین لورب درو انصار لو د وجد دوه ته د وجد فکرنه هدي یوسا ابي تصرف یو تر د علي حقيق ورک نه شو الهو یو تر او نور هچ تور نکړی شو دغه جرینو ته ورکځکه د دی کوونه او معلوونه نو د جرت کړ او دویمه ممسلبه د آیات کې هغه دا معلومیږي چې د ی انسان مال حال رس او چې کله کافرپې کا ب چې نه دا بیا د د ملک نه او ته د کافر پهقبزه کې راغئ نو ده وو اوس غریب حسابي د مالدار نه زبيږي د کافر د غلبې سره د مال د کافر قبضه تلاړ او داغش نو په غلبې ملکیت ملکيت حاصلهږي کله چې مالونه بیا مسلمانانو نه کافرانو قبضه کلو مجاهدینو حمله او کلو بیاي تیواغستل نو اب بیا غنیمت حسابيږي آغا بیا د ده اصل مالک نی آغا با غنیمتی. زکر چه کافر په غلبه او کلا نو آغا دا آغا شو کچره د ده دمکی ده مسلمانان و محاجرین و مالونه دا کافرانو شوی نو نو اللہ با تا پا گیران نوی. خوچه کلا اللہ با تا پا گیرانوی نو پتاو لگی دا دا کافر په غلبه سرا آغا دا آغا پا اخکلو سرا مال دا آغا کبزه تلالو دا آغا شو د ځکه غریب اصاب شو نو مسلمانان د خپلمال نه یا د خپل کور نه کافر فزوره باندې او نو د غریب هم شو په د و غیرم کېږي او بل دا د چې کاپرې مالک شو که سباې او مسلمان اخلی نو غ دی شي او که سباله غنیمت شو غنیمت دی بیا دې زړ مسلمان نه دی هغه به مسلمانانو کې تقسیمیږي. د دا دیزن امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیه دا مسله ثابت کرده دا دا لبز فقراء دا الَّذین اخرجون دا مسئلہ رو اخکلی نو دا, دا الله جلل جلال یو صفت د غی ذکر کو فکران دی فکر دا اللہ دی طرح دویم صفت دی ذکر کو چې دا آگا چا دا پرچ محاجرین دی ترک وطن کڑ دی دا اللہ دا او درم صفته دا ذکر ک چې هغه کافرانو روخ کلی دی وجه ذکر کله د فکر او سلورم صفط ذکر کوي یو بتاونه فضلا من الله دی تعالی شکی فضل د جانب د الله نه ورضانا او رضا د الله نو فضل عام تر دنیا و آخرت سره تعلق ساتی خو دنیا د پر استعمالي یعنی حلال رزق شو او د رنګې حالال مال شو د شریعت د حکم د لاندې حال دنیا طلب کول. او دغ رنګې رضا د الله طلب کول دا داخت سره تعلق زیدي نو د الله رضا طلب کوي ینی د الله دین طلب کوي چې الله راضی شي او حلال رزق طلب کوي یا به تغونه دی فضلا ش کوې د واخرت کېمهربانی تا لا شي د جانب د الله نه دنیا د پاره هم اخرت د پاره هم وارظان او خوشالی د الله تع لا ش دی د پاره پرېخ دی هجرت د ده د کور مالې پریخې ده چې الله جل جلال هو راضی شي نګه د ساحبه او صفت الله جل جلال وو چې د الله د ضا د پرې اررس پریخي ذکرت <زكت> الله جل جلاله د خپل رضا اعلان کړ الله د رضا د پرغې وتلونه پرې خدل الله تہ ناراضی شو الله تہ د خپل رضا اعلان کړ ورپسې پینځم صفات ذکر کوي یانسرون الله و رسول بیم امداد کوي د مهاجرین دا, دا الله تعالی رضا دا الله د امداد نه مراد د الله د امداد و رسول هو در رسول د الله امداد کړي د نبی له صلوات و سلام او شبغم صفات الله ذکر کړي چې چا کې دغه نو حکم په الله لګي اولائک هم صادقون دغه کسان چې دی هم صادقونه دی رشتینه دی دی کامل لې په سده کې په ایمان کې کامل لی دی د دې ایمان صداقت والے صادقین دی رشتینه دی رشتی غ خپل ایمان کېو په خپله ونا کې چې دی د کل تو کلیمې د توهید اقرار کړی دی پاغې ک رې دا ریشت نې خلک دی لجر دغه مالی لپ وقر دپاره د غریبانانو موجرری نه جه یې رات کونکو دي زمکه نمدینه تا الزینا اساب اوخریجو چدی اوکل دی من دیارین د کورن خپلنا چپمکه کیو موام د معلوون يَبْتَغُونَ بونهدي تااش کوي فاً میرهباني من الله د جانب دله تعالنا وورظان نهورځ دله تالا نصرون الله او د دا کوې د الله تا لا د دندله ووررسله درسله الله تالا ولای املشتني دي الله اللهم الله ته کوم نه اپکې نوم مسلمانانو ملکون شام لبنان یاله فلسطین زفعار بیا څونو مسلمانانو چې کوم الله